Agonie și extaz. pista 23. Odată cu moartea lui Lorenzo, totul se schimbase. Pe când Lorenzo se sfătuia întotdeauna cu signoria, dobândind prin puterea convingerii în convințarea lor, Piero nu ținea seama de consiliile alese prin vot și lua hotărâri samavolnice. Pe când tatăl său se plimba pe jos, pe stradă, cu câte un prieten doi, salutând din cap și vorbind cu oricine, Piero nu era văzut decât călare înconjurat de garda lui de mercenari și nu vedea pe nimeni în timp ce împrăștia oameni, căruțe, măgari, mărfuri în trecerea lui maestoasă la intrarea sau ieșirea din oraș spre vilele sale. Chiar și acest lucru i-ar putea fi iertat, arătă starețul Bichelinii, dacă ar da dovadă de pricepere în funcția lui. Dar e cel mai slab cârmuitor pe care l-a avut Florența de la nenorocitul război, fratricid dintre Guelfi și Ghibellini în încoace. Prinții din celelalte orașe cetăți ale Italiei, veniți în vizită pentru a rennoi alianțele, nu-l găsesc pe placul lor, îl socotez lipsit de talent. Nu știe altceva decât să poruncească, dar avea măcar bunul simț să poarte discuții deschise cu signoria. Așa ceva nu-i stă în fire, părinte. Atunci ar face mai bine să învețe. Împotrivirea în începe să capete forță. Savonarola cu adepții lui, Veri Lorenzo și Giovanni de Medicii cu partizanilor, vechile familii pe care Piero le ține la distanță, membrii nemulțumiți ai Consiliului Municipal, cetățenii care îl învinuiesc că ne socotește cele mai gramnice nevoi ale statului, ca să pregătească în schimb întreceri atletice ori turniruri potrivite în așa fel încât numai el să învingă. Ne așteaptă vremuri grele. Capitolul 2 Bonaroto, câți bani ai pus deoparte pentru mine? întrebă Michelangelo în seara aceea Bonaroto își cercetă catastiful de socotel și spuse fratelui său câți fiorinii rămăseseră din economiile de la palat Bine, mi-ajunge ca să cumpără o bucată de marmură și mai rămâne ceva și pentru chirie Așadar, ai un plan? Nu încă, simt doar nevoia Trebuie să mă ajuți să-l pot minți pe tata am să-i spun că am o comandă modestă și că mi se plătește doar marmura și câțiva scuz lunar pe timpul cât lucrez. O să-i dăm banii ăștia lui Lodovico din economiile mele. Bonaroto o clătină din cap cu tristețe. Eu am să spun că cel care a făcut comanda are dreptul să refuze lucrarea. În felul ăsta mă pun la adăpost dacă nu i putea s-o vând. Lodovico fu nevoit să se mulțumească cu această lămurire. Apoi Michelangelo trecu mai departe la întrebarea următoare Ce voia să sculpteze? Simțea că venise vremea să atace prima lui statuie desprinsă de fundal Dar ce fel de siluetă, Ce să reprezinte? Întrebarea era germenele Tot ceea ce urma să dea la iveală trebuia să se nască din această concepție Fără concepție nu există nicio operă de artă Așa stau lucrurile, simple și totodată chinuitor de încurcat Singura dorința inimii lui izvăra din iubire și durere. Să creeze ceva în amintirea lui Lorenzo, o temă care să destăinuie multitudinea însușirilor marelui dispărut, talentul, curajul, întinderea și adâncimea cunoștințelor lui, să redea înțelegerea față de oameni a acestui bărbat care luase asupra lui misiunea de a îndruma lumea către o revoluție intelectuală și artistică. Răspunsul se lăsa așteptat, ca de altfel toate răspunsurile. Știa, însă, că numai urmând cu stăruința acest cel, putea să ajungă la o concepție care să deschidă larg porțile virtuților lui creatoare. Își aducea aminte că Lorenzo vorbea adesea despre Hercule, stăruind că înțelesul legendei grecești despre cele 12 munci ale eroului nu trebuie privit în gust. Prinderea mistrețului din Erimant, înfrângerea leului din Emea schimbarea cursului unui râu pentru curățirea grajdurilor regelui Augias și așa mai departe. Aceste isprăvi nu erau de fapt decât niște simboluri menite să înfățișeze toate îndatoririle, felurite și nespus de grele pe care fiecare nouă generație de oameni trebuie să le înfrunte. Ne era oare Lorenzo însuși într-uchiparea lui Hercule? Nu s-a avântat el în cele 12 munci împotriva neștiinței, prejudecăților bigotismului, îngustimii de veteri, intoleranței, fără îndoială că dăduse o pildă herculeană întemeind universități, academii, colecții de artă și manuscrise, tiparnițe, încurajând artiști, poieți, filozofi și cărturari să înțeleagă lumea într-un chip nou, sănătos și să lărgească mișloacele omului de a se bucura de toate roadele cugetului și inspirației omenești. Lorenzo o spusese, Hercule a fost jumătate om și jumătate zeu, născut din Zeus și din muritoarea Alcmena. El înseamnă simbolul veșnic al faptului că noi suntem jumătate oameni și jumătate zei. Dacă ne slujim de jumătate divină din noi, putem înfăptui cele 12 eroisme în fiecare zi a vieții noastre. Trebuia să găsească deci mijlocul ca înfățișându pe Hercule să-l înfățișeze și pe Lorenzo. Nu numai uriașul fizic al legendei grecești, așa cum apare zugrăvit pe campanila lui Giotto sau în pictura, înaltă de 3 metri, a lui Polaiolo, dar și poetul, omul de stat, neguțător al lumii, mecena, revoluționar. Între timp, trebuia să-și găsească un atelier de lucru al lui în afara casei. Așa cum lăsase în urma lui Basorelieful, tot așa depășise și arta miniaturală a lui Bertoldo. În afară de asta, nici nu era de conceput să-l sculpteze pe Hercule sau pe Lorenzo, mai puțin decât în mărime naturală. Firesc era ca silueta să fie o dată și jumătate mai mare decât un om, fiindcă un semizeu nu poate lua ființă decât dintr-un bloc de marmură de dimensiuni într Dar unde să găsească o asemenea marmură? Și cum să o plătească? Economiile lui însemnau doar a zecea parte dintr-un astfel de preț. Își aminti de șantierul domnului din spatele uriașei catedrale, care adăpostise muncitorii și materialele pe timpul construcției catedralei și care era folosit și acum de supraveghetor și de echipa lui de întreținere. Intrând odată pe poartă, în timp ce materialele de construcție erau cărate afară sau aduse înăuntru, își aminti că zărise câteva blocuri mari de marmură zăcând colo. Se îndreptă spre șantier dând o col curții. Supraveghetorul, chel ca o lespede de marmură roz și cu un nas ce împungea drept în afară ca un deget întins, se apropie întrebând dacă îi poate fi de vreun folos. Michelangelo se prezentă. Am fost ucenic la grădina de sculptură medicii. Acum trebuie să lucrez singur. Am nevoie de un bloc mare de marmură, dar nu prea am bani. M-am gândit că poate municipiul ar fi dispus să vândă din pietrele de care nu mai e nevoie. Supraveghetorul Pietrar de meserie, făcu ochii mici până ce rămaseră ca două crăpături, apărându-se parcă împotriva țândărilor ce sar în timpul lucrului. Poți să-mi spui Bepe, Cam ce ți-ar trebui?" Michelangelo răsufla adânc. Mai întâi Bepe, coloana asta înaltă. Parcă a mai fost lucrată." I se zice blocul Duccio. Vine de la Carara. Are vreo șase metri înălțime." Consiliul de conducere al lucrărilor domnului l-a cumpărat pentru ca Duccio să cioplească un Hercule Ca să-și ușureze munca, Duccio a poruncit să fie cioplit în linii mari la carieră A ajuns aici stricat Avem 12 ani pe atunci, făcea ucenicie. Bepe se scărpină pe spate cu dalta lui cu șase dinți Duccio a cioplit timp de o săptămână N-a putut da formă niciunei siluete, nici mare, nici mică Michelangelo dădu col blocului uriaș. Își plimbă degetele pe el cercetându-l. Bepe, blocul ăsta a fost într-adevăr stricat în carieră? De bună seamă, este stângat tăiat, dar poate că și Duccio l-a stricat cu aceste cioplituri, de pilda aici, unde a intrat prea adânc cu Dalta spre mijloc. Ce zici, nu cumva Consiliul Lucrărilor l-ar vinde? Nu prea cred. Am auzit că vor să-l folosească într-o zi. Dar cu asta mai mic ce se întâmplă? Și la el s-a lucrat, dar parcă nu atât de rău. BP cercetă blocul de trei metri pe care îl arătase Michelangelo. Nu știu, să întreb. Mai treci mâine pe aici. N-ai vrea să-l tocmești pentru mine? Un zâmbet deschise gura fără dințea pietrarului. N-am pomenit încă pietrar care să aibă azi în pungă banii pentru pasta de mâine. Așteptă câteva zile răspunsul. Dar Bepe făcut treabă bună. E al tău. Le-am spus că e o bucată urâtă de carne și că ne bucurăm să scăpăm de ea ca să mai curățăm nițel locul. Dar mi-au cerut să iau un preț bun. Ce zici de cinci fiorini. Bepe, îmi vine să te sărut. Până diseară sunt înapoi cu banii. Nu cumva să lași să ne scape. Bepe, își scărpină asta cheală cu vârful unui unieto. Acum, având marmura, trebuia să-și găsească și atelier. Amintirile îi purta răpașii spre grădina medicii De la moartea lui Lorenzo stătea părăsită Iarba înaltă crescută în timpul verii bătea în cafeniu Micul casino din mijloc era golit de podoabe Doar grămezile de pietre din fund unde lucrul pentru biblioteca lui Lorenzo fusese oprit Arătau ca înainte N-aș putea lucra oare în vechea mea baracă? se întrebă el Asta n-ar supăra pe nimeni Iar pe Piero nu l-ar costa nimic dacă i-aș spune ce am de gând să sculptez, poate chiar mi-ar da voie. Dar nu se putea hotărâ să se ducă la Piero. Pe când se întorcea să iasă pe poarta din spate, zări cu coada ochiului două siluete intrând pe poarta principală dinspre piața San Marco, Contesina și Giuliano. Nu se mai văzuse de la moartea lui Lorenzo. Le ieși înainte de pe terasa cazinoului. Contesina părea pipernicită. Chiar în lumina strălucitoare a soarelui de iulie, fața ei era pământie. Tot ce se putea vedea de supălăria mare care o apăra, erau ochii ca fenii, nespus de vioi. Giuliano vorbi cel din tâi. De ce n-ai mai venit să ne vezi? Ți-am simțit lipsa. Glasul contesinei era încărcat de amărăciune. Ai fi putut să mai vii pe la noi. Dar, Piero, și eu sunt om medicii și Giuliano de asemenea. Se înfurie ea. Palatul e casa noastră și prietenii noștri sunt oricând bineveniți. Am întrebat-o pe Contesina de ce n-ai mai venit, spuse băiatul. Nu m-a chemat nimeni. Te chem eu, strigă ea nestăpânit. Giovanni trebuie să se întoarcă la Roma mâine. Vom rămâne singuri cu Piero și Alfonsina, dar pe ei nu-i vedem niciodată. Contesina urmă. Papa Inocențiu e pe moarte. Giovanni trebuie să fie prin preajmă ca nu cumva un Borgia să fie ales papă. Își îndreptă privirea spre grădină. Giuliano și cu mine am trecut pe aici aproape în fiecare zi. Ne-am gândit că poate lucrez și unde ai fi putut lucra dacă nu aici. Nu, Contesina, n-am lucrat nimic. Astăzi însă am cumpărat o bucată de marmură. Atunci putem veni să te vedem, făcut Giuliano nerăbdător. Michelangelo se uită la Contesina, clipind des din ochi. N-am căpătat învoirea. Și dacă ți-o capăt eu?" Michelangelo se îndreptă din șale. E o coloană înaltă de trei metri, contesina." Foarte veche, a fost prost cioplită, dar e bună pe dinăuntru. Am de gând să sculptez un Hercule, eroul preferat al tatălui tău." Întinse mâna căutând o pe a ei. Degetele ei erau neașteptat de reci pentru o zi fierbinte de vară. Așteptă cu răbdare o zi, două, trei, patru, revenind în grădină la ora apusului. Dar ea nu mai apărea. Apoi, în a cincea zi, pe când stătea pe treptele cazinoului, mestecând un fir de iarbă îngălbenită ca fânul, o văzu intrând pe poarta principală. Inima porni să-i zvâgnească. Bătrâna Doică o însoțea. Se năpusti pe botecă în întâmpinarea lor. Contesina avea ochii roșii. Piero s-a împotrivit. Sări el N-a dat un răspuns L-am întrebat de o sută de ori, dar a rămas mut Așa face el În felul ăsta, nu se poate spune niciodată că s-a împotrivit Nădejdea neclintită, luminoasă de a continua să lucreze în grădină se prăbuși Mi-a fost teamă că așa o să se întâmple, contesina De asta am părăsit palatul și nu m-a mai întors Nici chiar pentru a te vedea pe tine Contesina a făcut un pas mai aproape. Acum buzele lor aproape că se atingeau. ca se îndepărtă. Piero e de părere că dacă începem iar să ne vedem, asta nu va fi pe placul familiei Ridolfi, cel puțin până la căsătorie. Niciunul dintre ei nu se apropie mai mult, buzele lor nu se uniră, trupurile lor firave nu se atinseră. Totuși Michelangelo se simți cuprins într-o îmbrățișare drăgăstoasă. Contesina porni încet pe cărarea din mijloc, pe lângă băiatul de bronz care își scoate un ghimpe din picior în mijlocul fântânii, acum tăcută. Împreună cu Doica a dispărut în piață. Capitolul 3 Bepe cel cu obrajii roșii, cu vinișoarea albăstrui, Bepe cel urât ca toți urmașii adevăraților băștinași etruști, Bepe îi veni în ajutor. Am să spun consiliului că am nevoie de un om pentru câteva ceasuri pe zi și că te învoiești să muncești fără plată. Un adevărat oscan nu refuză nimic când îi se oferă pe degeaba. Găsește-ți un loc pentru atelier de-a lungul peretelui din fund. Florentinii, care purtau o jumătate de duzină de nume de familie și erau de părere că un nume scurt înseamnă avere puțină și viață scurtă, Botezase acest șantier opera din Santa Maria del Fiore del Domo. Șantierul își putea sprijini denumirea lui compusă, fiindcă ocupa un întreg later în spatele unui șir de case, ateliere și birouri, alcătuind o latură în formă de semilună, care mărginea strada din dosul catedralei. În clădirile din față, Donatello de la Robia și Orcania, își ciopliseră sculpturile, își turnaseră bronzurile în cuptoarele operei. Împrejmuirea de lemn a curții în formă de semicerc avea un fel de streașină sub care lucrătorii se adăposteau vara de soarele mușcător, iar iarna de ploaie amânată din munți în jos, pe valea Arnului. Acolo își instală Michelangelo foalele aduse saci cu lemn de castan și vergele de fier suedest. Își pregăti o garnitură de nouă dălți și două ciocane, își făcu o planșă de desen din bucăți de cherestea, care arătau de parcă zăcuseră prin curte de pe vremea când Bruneleschi terminase construcția domului. Avea acum un atelier unde putea să-și adune traiul, de la prima geană de lumină până la căderea nopții. Putea să lucreze iarăși în zgomotul de ciocane al scalpelinilor. Instalat înăuntru, cu hârtie de desen, cărbune, penițe și cerneluri colorate, era gata să înceapă lucrul Își punea întrebări, fiindcă știa că rezultatul final atârnă de întinderea și adâncimea crescândă a întrebărilor pe care și le pune și cărora le află răspuns Ce vârstă să aibă Hercule în clipa în care prinde formă în marmură? Făptuise toate cele 12 munci, ori se afla doar la jumătatea drumului să poarte trofeul triumfului său, pielea leului Nemeian, ori să se înfățișeze lumii gol. Are conștiința măreției sprevilor sale de semizeu, sau conștiința fatalității condiției sale de jumătate muritor, ce urma să piară otrăvit de sângele centaurului Nezus. Pe măsură ce treceau lunile, află că cea mai mare parte a învinuirilor îndreptate împotriva lui Lorenzo, anume că ar fi fost corupătorul moravurilor și împilatorul libertăților florentinilor, nu erau întemeiate, că el fusese poate cea mai deseamă personalitate culturală de la Pericle, care cu 2000 de ani în urmă crease epoca de aur a Greciei. Cum ar putea oare să arate că realizările lui Lorenzo nu erau mai prejos decât ale lui Hercule? În primul rând, Lorenzo a fost bărbat. Pe acest bărbat va trebui să-l creeze din nou, să-l aducă la o viață strălucitoare din acest bloc de marmură pătată de vreme, ce se înălța, proptită cu grinzi în fața lui. Trebuia să înfățișeze pe cel mai puternic bărbat care a pășit vreodată pe pământ, copleșitor în toate privințele. Unde în Toscana, țară de oameni mărunți, piperniciți, clădiți fără urmă de forme eroice, putea să găsească un astfel de model? Cu Florența uitându-se îndelung la dogari, cu ciocanele lor grele de lemn, la boiangii de lână cu brațele pătate de albastru și verde, la fierari, la podcovari, la cioplitorii de piatră în stil rustic ce lucrau la palatul strozii, la hamalii alergând pe străzi frânți în două sub povară, la tinerii atleți luptându-se corp la corp în parc, la muncitorii de pe drăgi, aproape goi pe bărcile lor plate, Scoțând găleți pline de noroi din arno. Petrecu săptămânii în șir la țară, cercetându-i pe țăranii ceșcărau de pe ogoare cerealele și strugurii, încărcând saci și lăz grele în căruțe, treierând grâul, învârtind roțile de granit ale teascului de măsline, tăind pomiuscați, clădind ziduri de stâncă. Apoi se întoarse în atelierul de la Dom, unde desenă cu răbdare fiecare trăsătură, mădular. Tors, spinare încordată, mușchea umărului ridicând, braț împingând, coapsă întinsă, până când adună o mapă cu sute de schițe, înfățișând asemenea amănunte. Înșghebă o armătură, cumpără o provizie de ceară curată de albine și început să modeleze Dar nu era mulțumit Cum să pot reda o siluietă chiar cel mai brut contur, dacă nu știu clar ce am de făcut? Cum se pot realiza altceva decât o sculptură a suprafeței pielii, rotunjimii exterioare, contururi de oase, câțiva mușchi puși în mișcare? Acestea sunt efecte. Dar ce știu eu despre cauze? Despre alcătuirea vie a omului care se află sub acest înveliș și pe care ochiul meu nu poate vedea? Cum pot să știu ce anume dinăuntru dă naștere formelor pe care eu le văd pe din afară? Aceste întrebări îi le mai pusese lui Bertoldo. Acum cunoștea răspunsul. Mognea de multă vreme în sinea lui. Și se izbide forța lui necruțătoare. Nu exista nicio scăpare. Nu putea să ajungă nici pe departe sculptorul ce se visa să fie, până când nu va face disecții, până când nu va cunoaște mecanismul cele mai neînsemnate părți dinăuntrul corpului omenesc, ce funcție precisă are și cum își îndeplinește scopul. Legătura dintre toate organele, dintre oase, sânge, creier, mușchi, tendoane, piele, măruntaie Siluetele desprinse cu totul de fundal trebuiau să fie de sine stătătoare, vizibile din orice unghi Sculptorul nu putea să înfățișeze încordarea, lupta, drama, sforțarea, puterea Dacă nu vedea înăuntrul trupului fiecare fibră și celulă în acțiune, creând forța și energia dacă nu știa cum să transmite o excitație din afara asupra mușchilor corespunzători dinăuntru, dacă nu afla în fine toate tainele întregului corp omenesc. Trebuia să învețe anatomia. Dar cum? Să se facă chirurg? Asta i-ar lua ani de zile. Și chiar dacă ar putea urma această cale, lucru puțin probabil, la ce ar folosi să disece două cadavre de bărbat pe an, în grup, în piața de la signoria? Trebuie să fie vreun mijloc de a asista la o disecție. Își aminti că Marsilio Ficino era fiul doctorului lui Cozimo de Studia Studiase meseria tatălui său până când Cozimo își dăduse părerea că Marsilio era născut pentru a vindeca mințile oamenilor, nu trupurile lor. Porni pe jos spre Caregi, la vila lui Ficino... Ca să spună păsul în fața acestui bătrân de aproape 60 de ani, care lucra zi și noapte în biblioteca lui încărcată de manuscrise, cu speranța de a termina comentariul său asupra lui Dionisius Areopageticul. Cele două drăgălașe nepoate ale lui Ficino îl primiră în vilă și îl însoțiră până în bibliotecă. Firavul fondator al Academiei Platon ședea sub bustul lui Platon cu pana între degetele pătate de cerneală, cu braz de adânci pe chipul cu piele subțiată. Michelangelo înfățișe fără înconjur pricina vizitei sale, apoi adăugă. Întrucât sunteți fiu de medic, pregătiți să deveniți și dumneavoastră medic. Trebuie să știți cum arată un om pe dinăuntru. Nu mi-am terminat studiile medicale. Dar nu știți cumva, e cineva acum care se ocupă de disecții? Cu siguranță Nu. Știi care e pedeapsa pentru violarea unui cadavru? Surgiun pe viață? Moartea!" După un răstim de tăcere, Michelangelo întrebă Și dacă cineva ar fi hotărât să înfrunte acest risc, cum ar trebui să procedeze? Să pândească în mormântările la cimitirul săracilor?" Îngrozit, Ficino strigă Tinere prieten, dragul meu, cum ți-a trecut prin gând să devii profanator de morminte?" De câte ori crezi că vei izbuti? Ai să fii prins, ciopârțind un cadavru și spânzurat de fereastra de la cel de-al treilea cat al Palatului Signoriei. Să vorbim despre alte lucruri mai plăcute. Cum merge sculptura? Tocmai despre sculptură e vorba, iubite, Ficino. Își urmă, a bătut gândul. Unde putea să găsească mai lezne cadavre? Morții celor bogați erau îngropați în cavourile familiilor. Cei ei clasei mișlocii erau apărați de ritualul bisericesc. Care erau la Florența morții nepăziți, neceruți de nimeni. Doar cei foarte săraci, cei fără familie, cerșătorii care umpleau drumurile Italiei. Acești oameni erau duși la spitale când se îmbolnăveau. Care spitale? Cele de pe lângă biserici, cu paturi gratuite. Iar biserica unde se afla cel mai mare spital pentru săraci, era tocmai cea care avea și cel mai mare, cel mai cunoscut azil gratuit, Santo Spirito. Simțea cum mi se ridică părul în creștet. Santo Spirito, unde îl cunoștea nu numai pe stareți, dar unde știa și fiecare coridor, biblioteca, azilul, grădinile, spitalul, capelele. Putea să-l roage pe starețul bichelinii să-i dea lui cadavrele necerute de nimeni? Dar dacă starețul ar fi prins... Pedeapsa ar fi chiar mai rar decât moartea. Omul ar fi scos din ordinul său monahal, ar fi excomunicat. Dar Bichelini e un om curajos, care nu se teme de nicio putere de pe pământ, atâta timp cât nu-l mânie pe Dumnezeu însuși. Ce mândru se arătase că un stareț dinaintea lui, tot din ordinul augustinilor, îl ocrotise pe Boccaccio, cel mai disprețuit și hulit om al timpului său. Îl adăpostise, îl apărase, folosise biblioteca lui Boccaccio pentru propășirea cunoștințelor omenești. Acești augustini, când socoteau că au dreptate, nu știau ce-i frica. Și apoi, se înfăptuise oare vreodată pe lume ceva fără risc? Chiar în acel an, un italian din Genova nu străbătuse oare cu trei corăbi mici în căutarea unui nou drum spre India, tipsia netedă Oceanului Atlantic, la capătul căreia a fusese încredințat că va cădea în prăpastie. Admițând însă că starețul s-ar arăta gata să-și ia acest risc îngrozitor, putea el, Michelangelo, să fie atât de egoist încât să îndrăznească să-i o ceară? Rezultatele ar îndreptăți oare riscul? Petrecu zile de frământare și nopți de nesom, până să ajungă la o hotărâre. Se va înfățișa starețului Bichelini, cerându-i cinstit și deschis, Arătându-i fără înconjur ceea ce voia și urmărea Nu-l va jigni încercând să facă pe iscusitul Nu era nimic iscusit în excomunicare sau în funia spânzurătoare. Dar înainte de asta de vorbă cu starețul Trebuia să știe în mod sigur cum putea să-și pună gândul în aplicare Străbătu pas cu pas drumul sacatat al gândului După ritmul pietrarului Niciun gând în timpul celor șapte ciocănituri ale daltei în piatră și doar cele câteva vorbe ce puteau fi rostite în timpul perioadei de odihnă dintre lovituri. 1, 2, 3, 4 Hoinării prin Santo Spirito, pe sub arcade, pe lângă grădinile de Zarzavat, pe străzile și străduțele care înconjurau acest corp de clădiri, cercetând intrările, locurile deschise, căile de intrare spre capelă, iar în incinta mănăstirii își întipări locul și intrarea camerei mortoare, unde zăceau trupurile peste noapte până a doua zi la îngropare. Întocmi schițe de plan precise și la scară, cu vecinătățile azilului, cu spitalul și chiliile călugărilor. Însemnă și drumul pe care putea să intre prin poarta dosnică din vila mafia, fără să fie văzut, și apoi să se îndrepte prin grădin și coridoare spre încăperea mortoară. Va veni noaptea târziu și va pleca înainte de ivirea zorilor. Trebuia să hotărască când să-și înfățișeze cererea, clipa și locul potrivit, atât pentru a-și asigura șansele de izbândă, cât și pentru a putea vorbi limpede.